«Арсена?» – прошепотіла Орися. «Хіба ще є Арсен на світі?» «То ж так давно-давно було!» Осташко сам відімкнув татарню. «А ви хоч, Арсене?» Дивився на смагле обличчя гусляра. Його довгі вуса побила в просивінь. Не було ж у нього сивини. А тужава зрілість залягла в колись безтурботних, байдужих скомороших очах. Таким не знав його Осташко. Це не той гусляр. Де пиво п'ємо? сказав каліграф невпевнено. Ти вільний, можеш іти через браму. Поклін передає тобі Івашко. Йди, бо завтра вже не вийдеш. Де мої гуслі? спитав Арсен. Ти прийшов із порожніми руками? Так-так, я прийшов до вас з порожніми руками, але є ще в мене серце. Кажеш мені й ти, а колись прорікав, що не тільки мечами воюють. Темному говорив про барви, чому нині не скажеш цього? Хочеш пролити кров за Івашка? За землю, Руську, за віру православну. Арсен більше не вагався, тільки згадкою майнуло перед ним прожити і втямив тепер, де й коли позбувся слизького лепу страху, який супроводжував його на довгих дорогах. Відступив він перед тяжчим страхом, ницістю, мізерністю і підлістю, які чигали на його душу. Хіба то лячно йти зі своїм народом на смерть за волю вітчизни, Страшно бути відкинутим нею і животіти, мов гнойвий черв, на покидьках ворогів твоїх. Це з Цезгаузів виступало військо, важке, озброєне, суворе. йшли ратоборці через дитинець на Бродівську дорогу, до Брами, де стоятимуть до останнього подиху. Арсен спитав Осташка. «Жива вона?» «Жива. В замку орися». Випростався, сягнув звичним рухом руки до лівого плеча, гуслів не було. Тоді, залишивши осташка біля татарні, ступив уперед і замішався поміж ратниками, а замить почувся його дзвінкий голос. Ой, з-за гори та кам'яної виступало велике військо. Пане Ване де, коника веде, хвалиться конем перед королем. Не мав короля такого коня. Як у нашого пана Івана. Шість сотень ратників підхопило Арсенів спів, і по десяте рилось їх, бо мусило стати більше. На ожидівських і кутівських полях та чагарниках по сухому ґрунті розливалося море мору. Десять на одного. Немав короля такого коня, як у нашого пана Івана. Держави Цолеської землі. Високий, плечистий, у шоломі і латах, стояв над аркадами і шестопером показував на браму. Він бачив Арсена і думав про пісню, яка співалась йому тричі в житті. Королівському Ленникові, Свидригайловому Бояринові і запізнілому князеві, який отримав княжі Клейноди перед смертю. А пісня переживе і візьмуть її інші і здобудуть те, чого не могли вони здобути, і згадають мертвих. Мертві сраму не ймуть. Давид, сідаючи, клав персти на живої струни. Ми ж беремо трость скорописну, чорнилою папір, і кладемо письмена. Останні письмена. У скарбці, найглибшому підвалі Олеського замку, на столику горить свіча. Осташко вмокнув трость у чорнильницю, перегорнув аркуш товстої книги, зіпер голову на долоню. У кутку на напріччі, закутавшись у бараницю, сидить Урися. «Що ви шепочете, каліграфе?» Згадав. Стихотвір згадав з однієї святої книги. Я з нього починав писати свою. Це було дуже недавно – а літопис уже закінчується. Кілька сторінок чистих залишилося у моєму манускрипті. Густий був час, день року вартий. І сказав Свидригайло Юрію Онсифоровичу Новгородському. Тамова тага опришків засіла, а ти хочеш їм військо посилати. Дай мені, я розіб'ю Жигемонта, і його православ'я обернули тварусь. І сталася битва під ж ошм'янами. І знову програв Свидригайло. Знищено тут загін гуситів і Зигмунта Коребута, котрий вернувся до своя, вбито. Юрій же повернув решту своїх воїв у Новгород. Ми обороняємося третій місяць. Підступає зима, а з нею і наш кінець. Запаси зброї і їжі вичерпалися Підмоги чекати Ніоткіль Януш Підгорецький зрадив прислужича на самому початку останньої битви. Тепер він яро лютує зі своєю хоругвою на боці Яна Сенни, який завтра-позавтра стане державцем замку і Олеської землі. Утік невідомий куди Демко Зожидова, загинув на валах Костас Жмуцький. Вічна пам'ять здольному і безстрашному лицареві Гончареві Микиті, який вийшов учора, коли пробили мур на пушкарні, сам проти тьми королівських воїв, поклав їх своїм мечем много і загинув лицем до ворога. Олесько догоряє. Нас неповних дві сотні за ровом у замку, і ще сотня на брамі. Кушнір Галайда з гуртом ремісників Вибрався у Воронські гори. Гарсен у повному обладунку жде останнього бою. Завтра, післязавтра. Останні мої письмена: Не затруїв я для лакомства мережу думок своїх лжою. Крапля по краплі списав усю ту страшну і мужню правду, що відбулася на нашій стражденній землі. А сам невідступно був серед людей, яких із кожним днем стає менше і менше. Тож відкладаю трость, зміцніли мої руки, не млію вже моє серце на вид черленої крові. Пора мені на мури замку, заморожую свої слова. А че і закінчиться колись зима, залишаю книгу Орисі, може не вб'ють жінку, кати, Хоч і в Орисі спокійні, як і у всіх, хто залишився в замку. «Осташко, я вже здорова. Чому Арсен не приходить до мене? Він іще живий?» «Живий, Орисю. Арсен прийде до тебе нині. Батько дозволив попрощатися».